Pista 25. Enigma Otilii de George Călinescu Moș Costache început să facă cumpărături de alimente care puteau să mire pe cel care îl cunoșteau zgârcit. Cumpără fasole uscată, care vara nu se mai caută, linte, ceapă, costiță rângedă, carne fumată, mai mult picioare, coaste și fălci, în care Marina a găsit viermi mici, albi. Bătând cu ei în tavanul odăii, el își atârnă alimentele așteptând campania de lucru. În curând constată că Elena n-ar rezista până la toamnă și atunci Costița, Ceapa și celelalte apărură cu exagerată frecvență la masă. Otilia, de obicei, aproape nu mânca nimic și privea bucatele ca pe niște ciudate invenții nepotrivite omului. Numai ciocolata îi plăcea, iar Felix a început să vină acasă, săturat din oraș. Moș Costache, așa de discret în afacerile lui, veni la Felix cu câteva coale de hârtie și felurite note de plată și însemnări și îl rugă să-i o listă de tot ce cheltuise pentru materiale. Felix i-o făcu, rămânând totuși mirat de scumpete articolelor. O cărămidă veche din demolațiuni costa aproape cât și una nouă. Cum Moș Costache nu arăta a fi omul ușor de păcălit, ignorant în asemenea chestiuni, ar fi înclinat să crezi că socoteala urmărea să înșelepe cineva. Dar fiindcă Moș Costache însuși era cumpărătorul, problema rămânea fără rezolvare. Tot stănică deschise ochii lui Felix, care se îngredințase că supărarea față de acesta e lipsită de orice eficacitate. El arătase cu solide argumente care putea fi prețul întregului material. Totul fusese cumpărat pe sume rizoi, și, întrucât privește cărămida, stănică se jura că moș costachea a luat-o gratis. Într-adevăr, se dârmase undeva prin centru câteva case vechi în scopul de a se clădi un mare hotel. Întreprinzătorii cumpăraseră locul cu un preț în care construcția vechei intra prea puțin. Din potrivă, zidăria îi încurca, fiindcă n-avea unde să o depoziteze și transportarea ei ar fi costat parale. Ei oferiră cărămida gratis cu condiția ca să fie ridicată numai decât de pe teren. De acolo trebuia să o fi luat bătrânul concurând doar cu câțiva țigani care lua să cât putu să răcăra cu mână. Varul, exagera poate stănică, putea fi defurat, cu bacșiș bun în numai decât un țigan de la marile binale, unde se consumă cantități mari de materiale să-ți scoată din groapă peste noapte câteva zeci de kilograme de var. Ca să încredințeze pe Felix și pe Otilia ce poate face un om îndrăznet și crăpănos, Stănică se făguu foarte, să le aducă de probă câte ceva din toate și, într-adevăr, veni cu câteva cărămizi în sacul unui țigan, cu un pachet de cuie, cu clei și alte lucruri. Le obținuse cu bacșiș de pe labinale. Ba chiar târziu de tot, în noaptea zilei în care stănică făcuse demonstrația, o țigancă aduse cu de la sine putere un lighean încărcat cu var stins, gros, fiindcă zicea are nevoie de câțiva gologani. Moș Costachie nu se miră deloc de gestul lui Stănică, pe care nu-l întrebă de ce aduce cărămidă, var și celelalte și puse numai decât stăpânire pe toate, după ce să lui Stănică mărturisirea că nare are nevoie de ele. Bătrânul veni din nou cu lista de materiale la Felix și îl rugă ca de vreme ce a compus-o, el să o iscălească în josul paginii ca să știe el cine a făcut-o. Felix o iscăli, dar foarte mirat și cu aceeași neplăcere cu care semnase polițele. Așa precum vorbise vărul său toader, stănică se dator să pună pe Felix în legătură cu Lily, nemai îndoindu-se că fata trebuia neapărat să-i placă. Încercă doar să convingă pe tânăr să meargă să o arate. Domnule, zise el, nu anticipez cu nimic și nu pretind nimic. Am eu așa un gust, o slăbiciune de unchi, ce vrei? Vreau să vezi o nepoată a mea, un crin de fată, să o contempli ca pe o icoană, fără să-i spui o vorbă și să pleci, atât pretind, să vedem, e numai amor propriu din partea mea, ori fata e o făptură divină. Ah, iubitule, să nu fiu unsurat, să nu fie legile omenești la mijloc, pe Lilia aș lua -o de nevastă, să mă prosten înaintea ei și să-i sărut numai vârful piciorului, ce piliță fină, ce râs, ce nevinovăție. Și plinuță colo bine, păcat că ești angajat, insinuoasă nică. că ar fi pentru ta o partidă strălucită. Tatăl său vrea să dea așa pahar de cristal în mâinile unui tânăr curat, la suflet și la trup, cum ești dumneata de pildă. Are avere, domnule. Știu că dumneata ești idealist, însă îți spun, are avere. Nu pretinde de la ginere? nicio meserie. Îi ține pe amândoi tineri ca pe niște cănărași? În colivie. O, doamne, fămă iar tânăr. Vărul meu are moșie, îl știe Pascalopol. Moară mare, mecanică, la obor, e senator, e putre dăl dracului. Eu ți aș spune dumitale un lucru dacă mai înțelege bine. Un tânăr sărac, cum ești dumneata, în definitiv, căci prea bogat nu ești, cu inteligența, cu capacitatea de muncă, e dator să pună mâna pe o fată cu zestre, să absorvă ceva din averea trânturilor, care nu au contribuit cu nimic pe altarul patriei. E singurul lor mod de a-și justifica existența. Dumneata e speranța țării, savantul de mâine, nu trebuie să-ți rosești tinerețea. Probabil că iubești pe Odilia, te aprob. Nu te uita acolo la un cuvânt, scăpat fără intenție. Odilia e o fată superbă, dar, E vorba, te iubește și ea. Vreau să zic te iubește cu aceeași intensitate. Se poate să te iubească, dar Otilia e sufletește obosită, blazată. Zic că nu există Otilia pe lume, dumneata rămâneai fără dragoste?" Admit că Otilia e încântătoare, dar mai sunt și alte fete. De aceea-ți spun, lasă mă să te scot în lume, să-ți arăt fără obligație o fată delicioasă. Hei, domnule, adevărata dragoste e totdeauna a doua dragoste. Vrei să-ți mai spun un lucru secret? Ținând seama că ești un om simțitor, delicat. În inima Otiliei se dă o luptă grozavă între dragoste și datorie. Dragostea merge, nu mă îndoiesc spre dumneata ta. Dar interesul ei e să-l aibă pe Pascalopol ca ocrotitor, fiindcă moș Costache n-are să-i dea nimic, te asigur eu, fiindcă nu lasă soacră mea. Îți repet, interesul și datoria, fiindcă bănuiala mea este că, Otilia, ești om serios? Poți să-ți încredințezi un secret? Adică, propriu zis, o prezumțiune serioasă? Ei bine, Otilia trebuie să fie fata lui Pascalopol. Altfel cum îți explici dumneata dragostea asta între o fată de 19-20 de ani și un om în vârstă? Ei, și atunci, dumneata, dacă ar fi așa, vii și zdrobești inima unui tată, care nu poate să facă mărturisiri. Dar să ne întoarcem la nepoata mea, îi zice Lily. Bre, vezi, fată modestă, bine crescută, rușinoasă, cultă, dar nu îndopată cu fel de fel de intelectualisme de astea care strică femeile. Îți fac o mărturisire. Olimpia mea n-are nicio zestre, pot să zic, și e pretențioasă foc. În sfârșit, vreau să vezi fata, m-am angajat față de tatăl său cam să te prezint. Firește, nu le-am spus nimic de chestiune. Însă sunt și eu mândru de să arăt familiei cerudea încăpătat prin alianță. Dacă nu mă mândri cu dumneata, cu cine vrei să mă mândresc? Când poți să mergi, ori mai bine să aduc fata aici." Felix n-avea nicio repulsie principală față de necunoscuta Lily, dar se temea de gafele lui Stănică și de atmosfera de vizită pentru pețit. Aducerea fetei acum, când Otilia era acasă, nu o găsea nimerită, Îl rugă pe Stănică să lase asta pentru mai târziu, fiindcă acum era încurcat cu examenele. Stănică nu consimție în ruptul capului, ci voi numai să știe când e Felix acasă, hotărât să o aducă pe fată dincolo, la aglaie, unde îl rugă să-și calce pe inimă și să vină dacă va fi chemat. Ca să scape Felix Făgădui, crezând că Stănică va uita chestiunea. Dar Stănică nu uită și peste câteva zile, când fu sigur că toți vor fi acasă, venim mândru într-un trăsura lui Toader cu Lilia alături de el. Fata era prietenoasă, supusă și fără ascunzișuri, obișnuită să fie alintată, încât primi să vină, întocmai cum ai făcut o fată liberă din curiozitate. Stănică o prezentă cu preambuluri a glaiei și celorlalți. Lili făcă o impresie foarte bună din cauza atenției cu care privea toate. Obișnuită cu bogăția, ea găsea interes în orice lucru, oricât de ridicul, și parte dintr-o modestie născută familiei ridicate de jos, parte din lipsă de gust, nu făcea observații genitoare. Aurica se extazia înaintea ei și Titi rămase prostit. Asta făcea plăcere lui Stănică firește. Mai puțin interes târni fetei Titi, ferindu-se totuși de orice reacțiune. Stănică era indiferent în privința asta, întrucât adusese pe fată în vederea lui Felix. În fundul sufletului disprețuia toată progenitura Aglaei și o clipă nu i-ar fi trecut prin minte că cineva în acea casă s-ar fi gândit la o nouă alianță cu familia lui prin Lili. Vesti ar pe Aglae, că ține ca fata să cunoască pe Felix ca acesta a consimțit să vină. Ca să se înlăture orice neînțelegere, ajungând astfel și la împăcarea dorită cu moș Costache, era bine ca Aurica sau Titi să se ducă să-l cheme pe Felix. Titi ridică din numer încăpățânat, Aglaie de Dugues și Titi, plinderea voință, se ridică în sfârșit. Ieși în sală, apoi în curte și se opri. Pe Felix nu-l putea suferi din cauza superiorității care l-a și l-a încurca. De când urma la arte se mai vindecase de această antipatie, judecând că el are un talent care îl ridică deasupra celuilalt. Sentimentul care îi opri picioarele pe loc nu fu antipatia, ci gelozia. Era sigur că dacă Felix va veni cu aerele lui distinse, cu figura lui regulată, va plăcea fetei așa cum plăcuse și Otidiei și Georgetei. Titi fuse cuprins pe dată ce o pe Lilin de sentimentul dragostei, ci de dorința grabnică de a o lua de nevastă. Era decis, acum când vedea, că Aglaie se ocupă așa de generos de treburile lui, să roage pe mamă sa să facă tot ce -i stă în putință să-i o capete. Deci Titi se mișcă greu prin curte, apoi intră încet de tot în odaia lui, unde se tot unse cu cosmetic pe păr, ieși din nou fără grabă, trecu în curtea vecină, dădu un ocol așa ca să nu fie observat și se întoarce cu întârziere mare, declarând că nu e nimeni acasă și că e aproape sigur că Felix a plecat în oraș. Departe de a bănui manopera opera lui Titi, a cărui veste înveseli pe Aglaie, stănică se scandaliză. Nu se poate să nu fie aici, nu se poate, domnul Felix e un tânăr serios, când a spus o vorbă, vorbă e, cel mult dacă s-a dus pentru puțin timp, aurica o du-te tu, aurica s-ar fi dus, fiindcă ar fi fost încântată ca Felix să ia pe altcineva, așa ca Otilia să vadă că nu este numai pe lume, însă se crezut datoră față de domnișoara străină să te dovezi de o mare pudoare virginală, nu pot să nică să mă duc, gândește-te și tu, poate e singura acasă nodaia a lui, cum să intru eu, o fată la el. Stănică, nervos, ieși din casă și se duse drept în camera lui Felix, pe care îl găsi citind cursuri. Cum spune dobitocul ăla că nu ești acasă? Care dobitoc? Păi, Titi, domnule, l-am trimis la dumneata să te cheme și mi-a spus că nu te-a găsit. N-a fost deloc aici, se miră Felix. Stănică, tenebros, ca întotdeauna, găsi că se țese la mijloc o conspirație, în scopul de a împiedica o legătură așa de strălucită, fără să-și închipue serios că Titi ar putea să se gândească la Lily. Felix consimțit să treacă dincolo după ce se consultă cu Otilia spre a șușura conștiința. Lilii nu-i se păru extraordinară. O găsi foarte drăguță, simpatică, însă lipsită de voiciunea nervoasă a Otiliei, de marele stil al acesteia. Se purtă cu ea cu atât mai amabil, cu cât nu se temu că trădează niciun alt sentiment mai sfânt. Tocmai această purtare tulbură pe Lilii. Până acum, fata se jucase în libertate și vorbise despre căsătorie ca despre păpuși. Prin educația ereditară, sinturile ei erau coapte de pe acum pentru dragoste și căzunia, cu aceeași repeziciune cu care-i căzuse victimă Titi. Urmărea cu ochii umesi, tot ce spunea Felix, îl scruta cu supunere și duioșenie, râdea că râdea el și se roșeau ori de câte ori acesta o țintea în ochi. În același timp, Titi simțea leșinul când o privea pe Lily și ură mognită pentru norocosul la vorbă Felix. Aglaie făcut tot ce-i în putință ca să orienteze pe Lily și pe Titi să sfârme convorbirea dintre Felix și fată. Întâi ordonă lui Titi să facă fetei un portret frumos așa cum știe el. Lili se supuse din politețe și se lăsă așezată în semiprofil așa cum dorea Titi. Dar se plictisi numai decât și întoarse capul mereu la orice cuvânt al lui Felix, încât Titi șterse de câteva ori schița cu guma, până ce vână de la față de ciudă o rupse bucățele și o aruncă pe jos. Lili privi foarte curioasă pe Titi și comise imprudența de a-i spune, nu trebuie să vă enervați, domnule, mai nimeni din cât s-au încercat n-au putut să-mi dea asemănare. Eu reușesc de obicei foarte bine asemănarea, scrâșni Titi. Foarte bine reușește aprobă și Aglaie ca un eco. Lily însă nu auzea nimic și umbla cu ochii, blândă ca o oaie bolnavă, după Felix. Prin limbuția lui Stănică, Lilia află de Otilia care venise de la Paris și puse întrebări lui Felix despre ea. Aglaie, făcut cercări desperate să sfărâme convorbirea, aduse dulceață cafele. Stănică lăuda acum zgomotos pe Otilia și demonstră că numai o astfel de fată superioară este vrednică de prietenie a în cele din urmă, stănică lua pe Felix și pe Lili și trecură dincolo la moș Costache, spre ciuda aglaiei care nu-i mai putu urma. Titi însă se ținu după ei. Otilia, făcut cea mai bună primire blândei fete, stătu mâine în mâini cu ea, îi cântă la pian, mărindu-i vibrația sufletească pe care Lili o întrebuința toată spre a contempla pe Felix. Titi, uitat, încruntat, privea muțește pe Lily, stănică lăudată ditirambic, când pe Otilia, când pe Lily, când pe Felix, ne mai știm ce spune, ce de obicei făcând pe diabolicul cu sentimentalism. În sfârșit, se aprinse atâta încât își aduse aminte că Lily fusese încredințată ca un depozit sacru și că trebuie înmunată părinților. O conduseră cu toții spre trăsură și Titi încercă să se așeze cât mai aproape, pe linia fetei. Lily plecă blând entuziasmată de Felix, pe care îl visă multă vreme și împărtășește și numai mai decât impresiile ei părinților, de față fiind și stănică care-i zbucni jovial. Nu v-am spus eu? Felix e o podoabă, un model de tânăr, e mântia mea, ci racul meu. Când am vreodată stănică săracul, evenimentele care urmară mai îngăduirea lui Felix să se gândească la Lili și la momentele acestui scurt episod. Dar în casa Aglaei, ura se dezlănțuie din nou, furioasă împotriva familiei de dincolo și intențiile de împăcare fură din nou abandonate spuse se întunecat apăsat ca atunci când vestea că e bonlav de inimă și credea care să moară că el vrea de nevastă pe Lily. Aglae, departe de a se mira și de a găsi această dorință ridiculă și extravagantă, răspunse ambițioasă Ți-o dau de nevastă! Să știu că mă tai în cuțite cu Costache!" O cările împotriva utilii și celorlalți începură mai verzi. Otilie era o rafinată cu școala de la Paris care trăgea cu ajutorul păcătosului de stănică, fiindcă altfel nu pot să- care voia să pună la cale cine știe ce matra pazlucuri, îl amețise și pe bătrân, care voia să le facă casă la amândoi ca să se dea peste cap. Sau mai văzut femei care împing pe amanții lor spre căsătorii bogate, ca să mănânce banii nevestelor împreună cu ei. Felix, era un stricat prefăcut, care știa să intre pe sub pielea oamenilor. Toți studenții de la medicină sunt oameni fără rușine. Iar Felix, auzise ea că era făcut de taicăsu, cu un nu se știe cine, fiindcă altfel nu se explică de ce l-a ținut tot timpul printre străini. Deciziunea ei era să nu-l mai prindă pe Felix prin casa ei și să-i strice băiatul Câtă vreme Titi a avut de-a face cu Felix, se zăpăcise Acum, de când a rupt-o, și-a venit în fire și ascultă de ea Cum se cuvine unui băiat cu minte O dorință are să-l însoare pe Titi cum știe ea Apoi să-l pună pe Costache la respect prin tribunal Ca să vadă dacă este detolerat ca un om bătrân Să-și risipească averea după gustul unei fete și al unui june Care nu-i sunt copii, nici rude de sânge, nici nimic o fată ca Otilia merită să intre într-o casă de corecție, iar Felix trebuie trimis la urma lui să nu cheltuiască Costache cu întreținerea lui cât nu ia din pretinsele ale acestuia. Blestemurile acestea, aprobate cu o furie mută de titi, fură produse în intimitate. Împotriva lui Stănică, Aglaie căpătă oarece necaz, dar nu îndrăzni să facă observații, fiindcă de delațiunile acestuia avea nevoie și apoi acesta era un consilier juridic, interesat personal la parte căruia ea putea să-i dăstăinuie toate dorințele ei, oricât de lacome, pe care avocat ar fi putut să-l întrebe cum să facă spre a moșteni un frate care nu vrea să-i lase averea. Stănică mirosi în dispoziția Aglaei și se supără el. Tot necazul lui de a fi făcut o căsătorie săracă, îl strânse de gât acum și cu o demnitate foarte distinsă început să o colească pe aglaie, venind ostentativ numai la moș Costache. Stănică simțea mărăciunile unui romantic în fața unui lac de munte, înconjurat de piscuri înzăpezite. El, om bun, care aducea pe Lilica să fericească un tânăr, care se interesa de afacerile Aglaei, deși vedea că sunt imorale, sub demnitatea lui, el care luase pe Olimpia pentru a înălța instituția căsătoriei, a o purificat de egoism, tocmai el era privit cu nasul sus. De acum încolo nu se mai simțea legat de nicio obligație și avea să-și vadă serios de propriul lui viitor. Da, e adevărat că iubise și poate o mai iubea pe Olimpia și că adorase pe redișor, însă care e scopul nostru în viață, mai presus de sentimentalisme? Să facem fii în dureri? Stănică se gândea firește la niște dureri morale. Sau să dăm țării copii pentru apărarea granițelor? Însă nu mai putea fi nici o îndoială, Olimpia nu mai era capabilă să-i dea alt fiu, mișloacele ei generatoare erau sleite, se știe că Napoleon și-a frânt inima și pentru a-și asigura un succesor a divorțat de Josefina, ei bine avea să facă și el acest gest sublim. Stănică nu vorbi nimănui de divorț, dar vorbi de cazul lui Napoleon și al Josefinei, spre a vedea cum judecă lumea gesturile sublime. Devenit devotat pentru Otilia, îi făcu mulțime de mici servicii, iar lui Moș Costache început să-i procure materiale, îi aducea piroane, vopselării, pensule, nimicuri dibuite cine știe pe unde, dar pe care bătrânul le primea cu mare satisfacție. Îl întreținu în preocuparea construcției, comunicându-i zilnic prețul varului al cărămizilor al cimentului. Intră prin case de cunoscuți și semicunoscuți ca să afle ce se mai pune azi într-o casă modernă, fiindcă am un unchi care construiește și nu lui Moș Costache misterele arhitecturii. O casă în construcție, clădire mare, destinată unei bănci, prin era o tratare a tratarea betonului sau din alte cauze se prăbuși. Stănică anchetă foarte serios, pasionat pe lucrătorii asupra cazului, ba chiar aduse după o tratare cu pe un salahorce și de Avrin timp, la bătrân, și îl puse să facă teoria artei arhitectonice. Moș Costache era foarte mulțumit să i se vorbească despre Construcție, cu atât mai mult cu cât acesta ținea locul acțiunii însăși de a construi. Era luna iulie și Felix, după terminarea examenelor, visase a bine la să meargă undeva la țară, deși nu prea știa cum. Otilia nu pomenea nimic despre vilegiatură. Abia sosit acum, din străinătate, mai ales că ea neavând nicio putere și niciun ban, aștepta totul de la întâmplare, ca un copil. Întâmplarea era de obicei Pascalopol, care plecase acum pentru câtva timp să vadă moșia. Într-o zi, Moș Costache invită pe Felix și pe Otilia să meargă în oraș, să se plimbe și să mănânce și le dă de acest scop bani, atât cât nu scosese niciodată din buzunar pentru atari lucruri. Spunea care să aducă un meșter constructor să facă unele măsurători și că vrea să aibă liniște și să nu-i supere nici pe ei. O trimise și pe Marina, pe la cunoștințele sale. Stănică spusese tocmai că în acea zi pleacă la ploiești, pentru un proces. Stănică însă mințise din plăcere și veni pe la vremea prânzului. Găsi totul pustiu și perdelele de pânză și de șipci trase peste tot. Avocatul se apropie tiptil de casă, încercă ușor toate clanțele din față și din dot și văzu că sunt închise. Dinăuntru auzi însă lovituri surde de ciocan, se apropie de fereasta de unde se auzea zgomotul, aduse tot în vârful picioarelor, un scaun din grădină, se urcă pe el și privi înăuntru, printre interstițiile șipcilor transparentelor. Apoi se dădu repede jos, puse scaunul la loc și fugi zâmbind ușor, luându de-a dreptul spre oraș. Pe la sfârșitul lui septembrie, într-o zi de arșiță tardivă, cu vânt uscată, necăcios, Moș Costache se împletici din mers pe când cotrobăia în curte printre cărămizile lui și căzu moale jos. Marina îl văzut din bucătărie și își închipui că s-a plecat din adinsul să vadă ceva. Așteptă să se ridice, dar moș Costache întârzia. Atunci Marina se apropie tiptil de locul căderii, se uită prudentă la bătrân, îl întoarse pe față și văzându-l inert și roșu la obraz, fugi repede înspre casă, dar mereu tiptil, ca și când ar fi fost la mijloc un secret mare și năvăli în odaia lui Felix. Vino o repede, zise ea în șoaptă, aproape satisfăcută de senzația nouă, pe care o încerca după atâta monotonie. A căzut jos bătrânul. Mi se pare că a murit. Felix sări jeta să de ceva rece și se năpust ea presimțind ceva, e și speriată. Tânărul nu putu să-i spună nimic de emoție, deși după paloarea feței, își dădu seama că ea a înțeles. Se repezi la bătrân, îl deschie la gât ca să se afle în treabă și observă că respiră și gemea cu ochii pe jumătate închiși, ca un om care simte o durere. Îl ridică de jos cu ajutorul Marinei, care lua de abinele în brațe, atât era de ușor bătrânul. Voi să-l ducă înspre dormitor, dar când să pășească pragul, moșcostache mormăi destul de distinct. Acolo, acolo, în sufragerie. În sufragerie era o canape lată cu margini ca un pat. Pe ea, Felix așeză pe bătrân. Otilia își frângea încet mâinile privind fioasă când la unul când la altul și tremura. Numai când bătrânul începu să mormăiască, zise stins, pa-pa. Bolnavul ședea pe spate ca un om care a luat un narcotic greu și nu poate să se deștepte. Cu ochii între deschiși, tulburi, privea prostește în jurul lui și cu mâinile se să găsească ceva în jurul mijlocului. În sfârșit, izbuti să-și aducă aminte. Che, che... Cheile, înțelesese Otilia, sunt aici cheile papa și întinsă un inel, încărcat cu chei, căzut jos de-a lungul pantalonilor, dar ținut încă de mijloc printr-o curea. Bătrânul puse mâna avit pe ele, le vârâ greu supernă, făcând sforțeri de a înlătura ajutorul altuia, apoi, ca și când misiunea lui ar fi fost îndeplinită, se lăsă în voia gemetelor și a somnolenței. Felix își dădu seama că bătrânul avusese un atac. Cum nu se pricepea încă în latura practică a medicinii, nu îndrăzni să ia nicio măsură și fu de părere să cheme repede un doctor. Marina fu îndrumată numai decât la un medic de pe aceeași stradă. Bătrâna rămase cam mirată de propunerea celor doi, cu aerul ale spune că sunt niște proști, ieșind în curte bombănint, mai intră în bucătărie, apoi fără nicio grabă trecu în curtea vecină. Aglae, aflând accidentul lui Moș Costache, căpătă de dată fizionomia asupra unui capitan de vapor, care comandă în timp de naufragiu. Aurica, strigă ea, vino repede că i-a venit răul lui Costache. Chiamă-l și pe Titi. Treceți dincolo să nu furei vreunul ceva. Marino, tu alergă iute la stănică. Să vie și el și Olimpia și să aducă doctorul pe care îl știu ei." A, tocmai acum l-a găsit și pe Costache. Sunt sfârșită. N-am pus nimic în gură de azi dimineață." Aglaie băula are pe zeală puțină cafea și apoi trecut dincolo înconjurată ca de o gardă de Titi și Aurica. Bătrânul era mult mai limpezit și privea numai îngrijorat spre mobilele din casă. Ce-i cu tine, Costache?" întrebă mai mult arogant decât comiserativ Aglae. Te-a pus dracu să cari cărămidă, să faci casă, parcă n avei casă. Așa e când te iei după copii. Aglaie întoarse privirile spre Felix și spre Otilia și ca și când n-ar fi fost niciodată vreun conflict între ea și ei, întrebă Dar voi ce faceți? Ai cerați? Și ce ai costache? Continuă ea. Poate de căldură, că a fost un zăduf groaznic. Ar trebui să te sui în pat. Ce stai aici pe canapeaua asta? Bătrânul gemu puțin și făcut doar din cap semn că nu vrea să se miște de acolo. Trebuie să te dezbraci măcar că te sufocă hainele. Fără să mai aștepte aprobarea, Agla răsuci ca pe un copil și trase surtucul. Otilia se repezi să-i scoată ghetele cu gumilastic, uscate și încovoiate de vechime ca niște iminei turcești. Picioarele lui Moș Costache apărură înfășurate în niște ciorap de lână de o grosime fabuloasă. Degetele mari tăiaseră cu unghia, vârfurile și ieșiseră ca două gemuri de ceară. În alte împrejurări, Otilia ar fi râs, dar acum nu vedea și nu auzea nimic nimic. După surtuc, Aglaie trase pantalonii de la capătul de jos, cum mai scutura un sac și bătrânul apăru în niște nădragi largi de stambă, colorați, legați jos, în lipsa șireturilor rupte, cu bucăți de soară. – Poftim! – observa Aglaie cu reproș. – Uite ce înseamnă să n-ai femeie de ispravă în casă! Așa te îmbrăcai tu altădată? Otilia dibuise în dormitor și găsise o cămoașă de noapte de pânză țărănească grea, afară din cale de lungă, în care vârât chelul Moș Costache se cu un faraon înfășurat în pânze de in. I se aduse și o plapumă și Aglaia ridicase perna s-o scuture și să o umfle mai bine, când bătrânul scoase un țipăt. Che... cheile! Cheile, uite-ți cheile aici!" Moș Costache întinse o mână spre ele. Ar fi bine să mi le dai mie, să nu ți le fure cineva!" În curând sosiră stănică, Olimpia și cu doctorul Vasiliad și odaia se umplu de aici. Atmosfera era înăbușitoare, fiindcă un miros fetit venea din partea bolnavului. Otilia deschise geamul de perete. Vasiliad consultă pe bolnav cu superficialitate, îi luă pulsul, îl privi în ochi. Fața îi arăta neîncredere și plictiseală. Ei, Vasiliad, de ce zici? întrebă sugruma de curiozitate stănică. Deocamdată n-am ce să zic. Să stea liniștit și dacă se poate să-i se pună o pungă de gheață la cap. Atacul n-a fost violent de vreme ce nu și-a pierdut cunoștința. Să vedem mai târziu dacă poate vorbi dacă n-are vreo parte paralizată. Doamne, ferește, se închina Aglaie. Mai bine moartea decât așa ceva. Poate un om paralizat așa să trăiască mult? Depinde, zise doctorul cu acea strâmbătură de amărăciune. Ascultă-mă, Vasiliat, îl nică la o parte pe doctor. Fii om cum te știu eu, nu ne încurca cu vorba. Tu ce crezi? O duce sau moare? Să știm ce să facem." De obicei nu prea scapă nimeni la vârsta asta. Mai vine alt atac pe urmă?" Depinde însă de Constituție. A dracului e medicina asta a voastră. Se scârbi stănică. Nu știți nimic precis." În sfârșit, Aglae se gândi să execute ordonanța doctorului și fiindcă Otilia insista să se cumpere pungă și gheață, întrebă tare pe bătrân. Costache, unde ții tu banii? Să-ți cumpărăm gheață, dăm cheile." Moș Costache holbă ochii și-și mușcă buzele fără sunet, cu mâna strânse și mai tare cheile. Aglaie întinse mâna și dădu să-i le apuce. Atunci, cu sforțare eroică, bătrânul se trase mai spre fundul canapelei bombănind. Nu, nu, vrea o gheață!" Vorbește!" observă Vasiliat, Stănică făcu un gest de admirație și de ciudă. E pe zeven greu, moșul, îl știu eu, e tare de tot." Dar Costache!" se răstidea bine la Aglaie. Trebuie bani de cheltuială, de plătit, domnul doctor, ce? Vrei să plătesc eu?” Bătrânul atunci, după îndelungă nemișcare, făcuse făcu semn cu mâna spre Felix, care se apropiase de pat, ridică cheile și cu mare dificultate alese una pe care o arătă acestuia și cum Felix voia să ia tot gemul de chei, se împotrivi de unde tânărul înțelesese că trebuie să scoată cheia de pe inel. Bătrânul încercă să explice. Și șifonier, însă salon, e o cutie." În vreme ce Felix se îndreptă înspre salon, Stănică se mișca să-l urmeze și chiar făcuse semna acestuia că vine și el. Olimpia îi strică socoteala, fiindcă fără niciun și fără să-i situația, îl invită să stea lângă ea, fapt care trezia atenția bolnavului. Stănică își întârzie dispariția, ochind mereu ușa. Felix luă pe rând fiecare cutie a scrinului. Una era plină cu cutii de chibrituri de formă cilindrică. Scuturând una din ele, constată că sunt pline și că nu era cu putință ca bătrânul să fi ținut bani în ele. Altă cutie era umplută cu ținte, printre care notau câteva piroane. În sertarul de sus, Felix descoperi într-adevăr o cutie de tinichea din acelea pentru tutun, în care se afla un morman de monede de toate mărimile. Se gândi câți bani să ia, apoi se hotărâ să ia cutia cu totul.